Людце сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Орубчук. Професор Дін, ви ще щось хотіли сказати? запитав капітан. Отак, я хотів сказати. Дін безпорадно змахнув обома руками. Його люлька попливла перед ним у повітрі. Я хотів сказати, що ви, дітки, були дуже добрими до мене всі ці дні. Ми вас глибоко поважаємо відповів віце-капітан. О, дякую. Справді, я хотів би ось що сказати. Ну, можливо, це просто маячня дурного старого. Але, дітки, я все-таки жив два століття тому. Багато чого бачив. Звичайно, ви можете ставитися поблажливо до того, що почуєте. Професоре Дін, якщо ви хочете щось сказати, то просто зробіть це. Ми сповнені поваги, тож неодмінно обміркуємо почуте. Дін її повільно кивнув і показав пальцем угору. Коли цей корабель досягає найбільшого прискорення, здається, люди мають бути... повинні зануритися в якусь рідину. Так, перейти стан глибоководного занурення. Правильно, глибоководного занурення. Він її почервонів і замовк на деякий час, щоб подумати, перш ніж вести далі. Тож, коли ми вирушимо на наше завдання, чи не могли б ви перевести цей корабель е, Квант у стан глибоководного занурення? офіцери здивовано перезирнулися, а капітан запитав навіщо це? Він її знову не зміг знайти місце власним рукам і безпорадно поворушив ними. Його сива від світіння двигунів флоту. Сяїла білим снігом, і більшість членів екіпажу вже відзначали його схожість з Інштейном. Нарешті він промовив. Ну і збитку великого від того не станеться, Геш. Знаєте, щось мені це все геть не до вподоби. Дін її надовго закляк, вдивляючись у простір перед собою. Нарешті спохопився, простягнув руку та спіймав люльку, що левітувала перед його очима. Сховав її до кишені та так і не попрощавшись, увімкнув надпровідниковий пояс, і незграбно вилетів із каюти. Офіцери з подивом дивилися йому вслід, але вже майже за дверима він її знову повільно обернувся до зібрання. Дітки, знаєте, чим я займався всі ці роки? Я викладав фізику в університеті і був науковим керівником у докторантів. Він знову глянув у ілюмінатор на зоряну річку Чумацького шляху. Вираз його обличчя складно було зрозуміти, але багато хто з офіцерів помітив, що він посміхається, ніби глузуючи з власного розпачу. Дітки, я народжений понад 200 років тому. Досі здатний викладати фізику на найвищому рівні. Він замовк, похитав головою і вийшов. Капітан збирався щось йому сказати, але побачив, що він їй віддаляється, і передумав гукати старому в спину. Останні слова вченого змусили його глибоко замислитися. Деякі офіцери заходилися знову роздивлятися голограму краплини, але більшість не зводила очей з капітана. Капітана, ви не сприймаєте його слова нато серйозно? запитав один зі старших офіцерів. «Він – одатний учений, але врешті-решт людина з минулого. Всі вони, міркуючи про сьогодення, вважають?» – додав хтось. Але в його царині людство всі ці роки майже не прогресувало, і рівень знань залишився на тій самій позначці й 200 років тому, в його часи. Він весь час натякав на інтуїцію. «Здається, старий відчуває щось дуже важливе», – озвався хтось із острахом у голосі. Також почала була Сідзи, але побачила, як на ній миттєво сконцентрувалися погляди вищих за рангом офіцерів і проковтнула фразу. «Продовжуйте, майори», – сказав капітан. Як слушно зазначив Дін'ї, запобіжні заходи не зашкодять. «Ми це обіграли і з іншого боку», – втрутився віце-капітан. «Відповідно до затвердженого плану перехоплення зонда, коли щось піде не так і він почне прискорення, переслідувати його зможуть лише палубні винищувачі. Але цього, в очевидні, досить для можливого тривалого переслідування». Тож маємо підготувати кораблі уряного класу. Не передбачати такого сценарію розвитку подій – значна помилка штабу флоту. «Підготуйте доповідь у штаб», – наказав капітан. Відповідь зі штабу флоту не забарилася. Кванту разом із найближчим сусідом у строю, бронзовою добою, наказали перейти в стан глибоководного занурення. Перед операцією захоплення краплини вирішили відвести основні сили флоту на тисячу кілометрів. Таку відстань як безпечно, визначили після ретельних розрахунків. Виголошувалося багато теорій самоліквідації краплини, але як базовий прийняли варіант із виділенням максимальної енергії, анігляцією матерії-антиматерії. Маза краплини не перевищувала 10 тонн, тож у математичну модель заклали можливу кількість виділеної під час анігляції енергії з розрахунку 5 тонн матерії та антиматерії. Якби така анігляція відбулася на Землі, цього і з надлишком вистачило б для знищення всього живого. Але в космосі вся енергія, виділена в процесі, перетвориться на світлове випромінювання. Для військових кораблів зоряного класу, конструкція яких передбачає захист від надпотужних космічних променів, тисячокілометрова дистанція має виявитися цілком безпечною. Для захоплення зонда відрядили невеличкий безпілотний корабель «Богомол», що раніше використовувався для збирання зразків мінералів у поясі астероїдів. Його головною особливістю була наявність довгої руки маніпулятора. Після початку операції Богомол швидко наблизився на відстань 500 км, на якій трималися кораблі спостереження, а потім після проходження кожних 50 км зупинявся, щоб виконати повне сканування цілі. Тільки отримавши підтвердження, що характеристики краплини не змінилися, він рушав далі. Розміщені на відстані тисячі кілометрів основні сили флоту синхронізували свою швидкість із краплиною. Більшість кораблів вимкнули термоядерні двигуни, Безгучно летіли в безодні космосу, відзеркалюючи велетенськими металевими корпусами слабке сонячне світло, схожі на пустельне космічне місто. Уся об'єднана ескадра флоту скидалася на покинутий стародавній стоун Мільйон двісті тисяч особового складу, затамувавши подих, стежили за коротким рейсом Богомола до Краплини. Картина, за якою спостерігав флот у режимі реального часу, лише за три години зі швидкістю світла досягала землі, щоб 3 мільярди населення планети могли так само, затамувавши подих, стежити за трансляцією. У цей час цілий людський світ зупинився. Летючі машини зникли зі своїх трас між гігантських дерев. Підземні міста незвично стихли, і навіть глобальна інформаційна мережа, старанно вибудована і перевантажена протягом усіх трьох століть свого існування, майже спорожніла. Нею передавали тільки трансляцію подій, що відбувалися за 20 астрономічних одиниць від Землі. Богомол у режимі польоту зупинки півтори години долав мізерну за космічними мірками відстань. Нарешті він завис за 50 метрів від цілі, дав змогу всім глядачам побачити власне викривлене відображення на поверхні краплини. Безліч обладнання й тонких приладів, установлених на борту безпілотника, розпочали сканування і обстеження цілі з близької відстані, підтвердивши попередні висновки дистанційних спостережень. Температура поверхні краплини – нижча за температуру навколишнього простору і близька до абсолютного нуля. Учені раніше припускали, що всередині краплини змонтоване надпотужне холодильне обладнання. Проте, як і раніше, жоден прилад Богомола не підтвердив наявності в цілі певної внутрішньої структури. Богомол випростав маніпулятор у напрямку цілі, наступні півгодини ривками наближав його до краплини, щоразу повторюючи інтенсивне сканування стану зонда. Краплина залишалася так само непорушною і стабільною. Ці 30 хвилин, за які механічна рука перемістила і зависла над зондом, тягнулися нескінченно. Нарешті маніпулятор зробив останній рух і захопив об'єкт, що за неповні два століття здолав чотири світлові роки. Коли шість пальці вихопили поверхню краплі, стиснулися мільйони сердець екіпажу флоту. За три години те саме сталося із трьома мільярдами сердець на землі. Маніпулятор тримав краплину 10 хвилин і лише пересвідчившись, що з ціллю не відбувається жодних змін чи аномалій, почав повільно підтягувати її до корпусу судна. Цієї миті всі глядачі помітили дивний контраст. Робот-маніпулятор, спроєктований для переміщення важких предметів, виблискував сталевим скелетом і відкритою гідравлічною системою, ніби зумисно хизувався брутальним промисловим дизайном. І проти нього краплина ідеальна за формою з гладенькою кришталево-чистою поверхнею, Розбивали всі конотації та вимоги технологічності і функціональності в дизайні, демонструючи світові легкість і свободу філософії та мистецтва. Сталеві кіхті роботизованого маніпулятора тримали краплю, ніби волохата лапа астролопітека перлину. Краплина здавалася тендітною, мов тонка скляна колба термоса, що якимось дивом опинилася в космічному просторі. Усі глядачі переймалися тим, що варварська рука розтрощить неземну красу. Але цього не сталося. Маніпулятор почав складатися назад, тягнучи за собою краплину. Руху у зворотному напрямку тривав ті самі півгодини, аж ось маніпулятор обережно помістив краплину до головного вантажного відсіку богомола. Дві стулки шлюзу повільно зачинилися над зондом. Якщо до його програми закладена функція самознищення, це найбільш слушна мить. Флоти далека земля безмовно чекали розвитку подій. Немов би в тиші змогли б почути плин часу що долає космічний простір. Так без пригоди несподіванок минуло дві години. Той факт, що краплина не самознищилася під час захоплення, остаточно підтвердив припущення багатьох. Якщо це насправді військовий зонд, то він обов'язково мав певним чином самоліквідуватися, потрапивши до рук ворога. Тепер уже не лишалося сумнівів. Це справді дар Трисоляриса людському світові, провісник миру, в такий екстравагантний спосіб надісланий, високо розвиненою цивілізацією. Хвиля святкувань знову прокотилася світом. Проте цього разу не така бурхлива та яскрава, бо усвідомлення безсумнівної перемоги людства в прийдешній битві було вже не нове. Навіть якщо майбутні мирні перемовини не матимуть успіху, і війна триватиме, людство все одно вийде з неї переможцем, бо переконлива демонстрація потуги об'єднаної ескадри флотів надавала впевненості щодо військової могутності людства. Цивілізація Землі спокійно готувалася до зустрічі з будь-яким ворогом. Поява краплини зумовила повільне зворушення і уставлення людства до Трисоляриса. Дедалі більше землян усвідомлювали всю велич цивілізації, яка прямувала до Сонячної системи. Це ж якими заповзятими і наполегливими слід бути, щоби після 200 ізгаком гаком глобальних катастроф щоразу поставати з попелу. І вся їхня подорож на відстань чотирьох світлових років здійснювалася лише заради порятунку – відшукати стабільну зоряну систему, тихе місце для існування і продовжити життя. Стрілка на шкалі громадської думки про Трисолярес хитнулася від лютої ненависті і ворожнечі до жалю, співчуття і навіть захоплення. І наступний факт також не залишився поза увагою. Трисолярес вислав 10 зондів ще 200 років тому, але люди спромоглися зрозуміти їхню справжню місію лише зараз. На думку багатьох це свідчило – про начутливі поведінкові патерни властиві трисолярянській цивілізації, а також викривало весь негатив людського способу мислення, спотвореного кривавими століттями власної історії. Проведений у глобальній інформаційній системі плебісцит засвідчив, що прибічниками реалізації програми Світло Сонця стали більшість людей, а значна частина респондентів були готові віддати перевагу переселенню всього Трисоляриса на Марс. На цьому тлі ООН і ОКФ Пришвидшили підготовку до мирних переговорів, і обидві половини людства стали формувати склад земної делегації. Оці ці події сталися впродовж однієї доби після захоплення краплини. Але найбільше збурювали думки людей не буденні справи, а яскраві перспективи майбутнього, на який рай перетворюють сонячну систему поєднання технологій трисоляріан і людської могутності. Приблизно на тій самій відстані, але з протилежного боку сонця, зберігаючи тишу в радіоефірі, летів природний добір, швидкість якого сягнула 1% швидкості світла. Надійшла новина. Краплина не самоліквідувалася під час захоплення, повідомила Дунфан Єнсюй. Яка ще краплина? Джан Бейхай глянув на капітана крізь прозору перегородку. Він вочевидь стомився. Змарніли обличчя набуло сірватого відтінку. Трісоляріанський зон, який насправді виявився даром людству і знаком прагнення трисоляриса до миру. Що ж, це чудово. Вам здається байдуже. Жанби Бейхай не відповів. Натомість обіруч підніс записник до очей. Я скінчив. Він обережно заклав нотатник до нагрудної кишені скафандра. То, може, ви, зрештою, вже повернете мені управління природним добором? Можливо, але попервах маю знати, що ви робитимете після цього. Сповільнюватимуся. Щоб зустрітися з кораблями переслідування. Запаси термоядерного палива на природному доборі вже вичерпалися до найнижчого рівня. До сонячної системи неможливо повернутися без дозаправлення. Проте переслідувачі не мають необхідної для нас кількості палива. По-перше, ці шість кораблів наполовину менші за природний добір. По-друге, наздоганяючи нас, вони так само прискорювалися до 5% швидкості світла, а потім сповільнювалися до 1%. Але їм палива на зворотній шлях вистачить. Отже, екіпаж природного добору немає варіантів, крім повернення додому на борту кораблів переслідування. Пізніше сюди надішлють когось із достатнім обсягом палива, щоб дозаправити й евакуювати природний добір. Проте це справа далекої перспективи. Тож, що швидше ми розпочнемо сповільнюватися, то скоріше природний добір повернуть додому. Дунфано, не сповільнюйтеся. Чому сповільнення з'їсть останні краплі палива природного добору? Ми не можемо знерухомити корабель. Нікому не відомо, що на нас чекає. Тож маєте чинити помірковано, як справжній капітан корабля. Що може статися? Майбутнє легко прогнозоване і зрозуміле. Війна скінчиться, людство переможе, а вам доведеться визнати помилки. Джан Байхай поблажливо посміхнувся у відповідь на той вибух емоцій Дунфан Єнсюй. Але в його погляді світилася ніжність, дивна для цього чоловіка. Тому навпаки, капітана лише надихнули його слова. Жінка ні на мить не повірила в щирість занепадництва, підозрюючи певну приховану мету. Навіть рецидив психічної хвороби здався б тут логічним, і, попри це, вона відчувала прихильність до Джана Байхая. Дон Фанінсюй залишила батьківську оселю ще дуже молодою, що було звично для дітей цієї епохи. Батьківська любов і любов дітей до батьків уже вважалися забонами, тож не торкнулися її серця. Але зараз, завдяки цьому старому воякові, з 21-го століття вона, здається, почала розуміти, що це за почуття. Дунфану, я людина з іншої неспокійної епохи, і я жорсткий прагматик», – відповів Джан Бейхай. «Зараз я лише знаю, що наші вороги нікуди не поділися і так само наближаються до Сонячної системи. Я солдат до кісток і маю право радіти лише тоді, коли мир буде справжнім. Не сповільню ходу корабля. Лише за цією умовою я передам тобі повноваження». Зваж мені доведеться повірити тобі на слово. Я обіцяю, що природний добір не стишуватиме ходу. Джан Байхай розвернувся і підлетів до панелі з інтерфейсом управління. Викликав меню передавання повноважень, швидко ввів свій пароль і закрив панель. Капітану, ви знову керуєте кораблем. А пароль залишився попередній – Марльборо. Не повертаючись, мовив Джан Байхай. Дон Фан Єнсюй швидко викликала інтерфейс і пересвідчилася, що він сказав правду. Дякую. Але я вас прошу не залишати каюти і не відчиняти дверей. Зараз екіпаж корабля прокидається зі стану глибоководного занурення. Люди можуть бути не в доброму гуморі. Спалахи агресії нам ні до чого. Вони пустять мене дошкою, посміхнувся Джан Бейхай. Побачив, подив в очах Дунфан Єнсюй і пояснив. О, це старий вид страти практикували середньовічні пірати. Якщо традицію відродять, мені як злочинцю доведеться пройти дошкою в глибини космосу. Що ж, самотність нітрохи не бентежить мене. Човник, що відчалив від Кванта, здавався таким самокрихітним на тлі корабля-матки, як і самотній автомобіль, що виїздить за межі мегаполіса. Випромінювання з його двигуна освітлювало крихітну частину гігантського корпусу Кванта, ніби тендітна свічка жевріла десь під височезною скелею. Він повільно виринув із стіні материнського корабля на світло сонця, Сопло двигуна тепер скидалося на самотнього світляка, що прямує до краплини за тисячу кілометрів. Екіпаж складався з чотирьох осіб. Окрім Дін ї та Сідзи, до нього входили майор від Європейського флоту і підполковник від Північноамериканського. Крізь ілюмінатор човника Дін ї роздивлявся вишукану об'єднану ескадру, що поступово віддалялася і танула вдалині. Розташований у куті квант, досі вражав своїми розмірами. Але вже наступний у лінії бойовий корабель «Хмара» виявився надто далеко навіть для того, щоб розглядіти його обриси. Решта кораблів ескадри виднілася лише як низки світлих цяток. він знав, що кораблі вишукувані прямокутником зі сторонами 100 на 20 кораблів, і ще понад десяток човнів маневрують навколо формації. Він глянув на довшу сторону прямокутника і зміг нарахувати лише 30 крапок кораблів, що витягнулися на 600 кілометрів. Коротка сторона мала той самий вигляд найвіддаленіші кораблі, які можна було розгледіти, здавалися ледь помітними розмитими плямами, і на тлі слабкого сонячного світла їх важко було відрізнити від зірок. Лише коли всі кораблі з ескадри вмикали двигуни, вони ставали помітними для неозброєного ока. Він їй уявив собі флот у вигляді матриці 100 на 20 посеред безкрайого простору, створив поряд іншу матрицю, перемножив вертикальні елементи однієї з горизонтальними іншої та навпаки. Отримав нову, більшу матрицю і несподівано відчув, якій протистоїть одна крихітна точка в просторі – краплина. Йому не до вподоби була така екстремальна неврівноваженість, математична асиметрія, тож спроба відволіктися на розумову гімнастику провалилася. Коли відчуття перевантаження зникло, Дін їй повернув голову, щоб поговорити із Сідзі, яка сиділа поряд. Дитино, а ти часом із з Ханчжоу? Сидзи дивилася прямо перед собою, силкуючись розглядати Богомола, до якого залишалося ще кілька сотень кілометрів. Повернувшись до Дін Ї, вона похитала головою. — Ні, професор Дін, я народилася вже у розташуванні Азійського флоту. Не знаю, чи вказує моє ім'я на приналежність до Ханчоу. Але я там була, гарна місцина. — Гарною вона була за наших часів. Тепер славетне західне озеро правильніше називати пустельним, та й те зникає. Однак, хоча цілий світ нині майже перетворився на пустелю, він досі зберігає красу півдня з його вродливими жінками, схожими на чисті потоки. Дін її зіцнув і подивився на сідзі в ролі світла далекого сонця, що м'яко лилося з ілюмінаторів на її чисте, вродливе обличчя. Дитино, коли дивлюся на тебе, пригадую ту, кого я колись кохав. Вона також мала звання майора і була, хоч і не такою високою, але теж дуже вродливою. Професор Дін. Ми зараз на відкритому каналі зв'язку, що транслюється в прямому ефірі, м'яко зауважила сідзи, так само вдивляючись уперед у пошуку обрисів богомола. Це нічого. Зараз усі флоти земля надто знервовані, тож трішки відволіктися незайво, відповів Дінгі. Професор Дін, ви молодець. І з першого ряду крісел до нього повернувся підполковник північноамериканського флоту. У ті часи у вас напевне були закохані чимало дівчат. Сідзи глянула на Дінгі. Справді, не завадило б трохи розслабитися перед виконанням місії. Можливо, але я на це не зважав. Не цікавили мене закохані дівчата. Самому було цікавіше закохати в себе когось, а не отримувати все відразу. У цю епоху небагато людей захотіли б морочити собі голову проблемами і тим, щоб опікуватися про інших. О, ні-ні, я зазвичай не надто надокучав своїм обранницям. Поділяю думку Гетти. А навіть якщо я тебе кохаю, що тобі з того? Цедзі засміялася, проте не сказала нічого. Ед хотів би я так само ставитися і до фізики. Найбільше в житті сумував через осліплення науки з офонами. Але можна поглянути на це і з іншого боку, неопереджено. Якщо ми вивчаємо закони світобудови, то що з того світобудови? Можливо, колись людство чи якась інша розумна форма життя аж так досконало вивчить світобудову, що зможе не тільки змінити власне сприйняття реальності, а й переформатувати світ. Усі галактики й скупчення зірок перетворяться на тісто у вправних руках пекаря, який зможе надати їм будь-яких форм. Але що із того? Закони, які правлять світом, і тоді не зміняться. Ботя залишиться назавжди незмінним, юним, ніби пам'ять про далеке кохання. Завершуючи фразу, Дін Ї казав на блискучий чимаский шлях, що виднівся крізь ілюмінатор. «Коли я думаю про це, то забуваю всі турботи і нещастя». Підполковник похитав головою, підсумовуючи почути. Професор Дін, Ваше порівняння краси з водою справді чудове. Їнгі більше не озивався до сідзи, і на борту човника запала тиша. Незабаром в ілюмінаторі з'явилася світла плямка. Такий вигляд мав Богомол із 200-кілометрової відстані. Човник зробив гальмівний маневр – розворот на 180 градусів – і почав сповільнюватися. Об'єднана ескадра флоту тепер виявилася прямо по курсу на відстані 800 кілометрів, У край мізерній за мірками космосу. Але вже навіть із такої відстані величезні бойові кораблі мали вигляд ледь помітних цяток. Лише завдяки компактному розташуванню в неприродно правильній формації флот можна було ідентифікувати на тлі зоряного неба. Прямокутне шикування скидалося на тенета ловця, накинуті на Чумацький шлях, та крізко його логічна побудова контрастувала з хаосом зірок. З цієї відстані місць кожного окремого корабля вже не відчувалося але з'явилося усвідомлення потужності всього строю флоту. Зараз екіпажі кораблів населення далекої землі припали до екранів, не відриваючись від трансляції з камер, розташованих на човнику. Тож усі чудово розуміли, про що говорив Дін'ї. Леді стигли позбутися відчуття перевантаження після процесу гальмування, як у бічному ілюмінаторі вигукнули образи богомола. Це сталося так раптово, що екіпаж човника – Відчув себе глядачами виступу космічного ілюзіоніста. Процес стикування також не зайняв багато часу. Богомол був безпілотним кораблем без можливості герметизації внутрішніх відсіків, тому для переходу на його борт екіпажіві довелося надягати легкі скафандри. Отримавши останні настанови від штабу флоту, вони один за одним пролетіли крізь систему шлюзів у нутро Богомола. Богомол мав єдиний вантажний відсік сферичної форми, і краплина висіла точно посередині. Порівняно із зображенням, що передавалося на квант, колір зонда помітно змінився. Він втратив срібний блиск петьмянів. Вочевидь, зовнішній вигляд краплини залежав від навколишнього середовища, бо її безбарвна поверхня лише відзеркалювала зовнішні об'єкти. У вантажному відсіку містилося чимало розмаїтого механічного начиння й обладнання. Вінчала колекцію гідравлічна рука-маніпулятор, що в складеному вигляді зайняла своє місце біля люка, у верхній частині безпілотного човника. По підстінами в різних частинах відсіку валялося ще кілька зразків астероїдних порід. Бездоганна краса краплини, що левітувала серед усього цього, різко контрастувала з прагматично-функціональним приміщенням і варерською мішаниною з механізмів та уламків скельних порід, підкреслюючи разючий розрив між витноченими технологіями трисоляріан і недолугими досягненнями людства. Сльоза Божої Матері!» – видухнула Сідзи. Її слова, що ширилися всесвітом зі швидкістю світла, спочатку почула на флоті, і за три години їм відгукнулися й серця людей землі. Усі члени команди Богомола, підполковник майори Сідзи, були звичайними людьми, які з примхи долі опинилися в центрі уваги всього людства, бо цей момент мав вирішальне значення в історії земної цивілізації. І ось тепер, опинившись аж так близько до краплини, кожен з них відчув одне й те саме. Ворожість до далекої цивілізації поступалася місцем бажанню налагодити взаєморозуміння та знайти щось спільне. Справді в цьому холодному безмежному всесвіті відчукати схожу вуглецеву форму життя, що потребує мільярдів років для зародження, просто диво. І хоча нас розділяє простір і час, люди кожної з двох цивілізацій здатні до любові й прихильності. А це сильніше за будь-які відстані й довгі космічні століття. Ця краплина вияв любові що зможе подолати ворожнечу між нашими світами. Очі Сідзи наповнилися слізьми, і за три години від її слів заплакали три мільярди людей на землі. Він з-за спин колег, спокійно роздивлявся зонт. «Я бачу дещо інше», – сказав він. «Щось значно глибше. Реальність, у якій достану непорозуміння, змішані я та ми. Будь що прагне захопити все довкола, розділивши і заховавши все одне від одного». Мені не дано осягнути глибини вашої філософії. Крізь сльози посміхнулася Сідзи. Професор Дін, у нас не так багато часу, сказав підполковник, нагадуючи, що першим, хто доторкнеться до поверхні краплини, має бути саме Дінї. Дінї слухняно відштовхнувся ногами, підлетів до зонда і поклав руку на його дзеркальну поверхню. Усі заздалегідь надягли спеціальні термозахисні рукавички, щоб вберегти долоні від наднизької температури на поверхні зонда наближеної до позначки абсолютного нуля. Приклад професора наслідували троє офіцерів. Замить руки всіх членів екіпажу торкнулися до краплини. «Надто крихка з вигляду. Боюсь її зламати», – прошепотіла Сідзи. «Не відчуває жодного тертя». Здивовано, мовив підполковник. Поверхня абсолютно гладенька. «Цікаво, до якої міри гладенька?» – запитав Дінгі. Щоб це з'ясувати, Сідзи дістала з бічної кишені скафандра невеличкий циліндр, який виявився мініатюрним мікроскопом. Представивши об'єкт до поверхні краплини, вона ввімкнула дисплей приладу, на який виводилося збільшене зображення мікроскопа. Поверхня на екрані так само залишалася абсолютно гладенькою. «Яке збільшення?» – запитав Дін'ї. «Стократне», – відповіла Сідзі. Потім пальцем у кутку дисплея перевела значення збільшення на тисячократне. Картинка жодним чином не змінилася. Те саме гладенько відполіроване дзеркало. «Ваш прилад вийшов з ладу», – сказав підполковник. Сідзі забрала мікроскоп з поверхні краплини і помістила не на менш гладенький з вигляду візир шолома свого скафандра. Тріця збилася в гурт, щоб роздивитися зображення на дисплеї. За тисячократного збільшення поверхня візера здавалася кам'янистим пляжем із виступами скельних порід. Сідзі знову поставила мікроскоп на поверхню краплини і картинка на дисплеї миттєво змінилася на звичне відполіроване дзеркало. «Збільшіть до десяти тисяч», – сказав Дін'ї. Така кратність уже виходила за межі звичної оптичної мікроскопії, тож сідзи кількома рухами перемкнула прилад у режим електронної тунельної мікроскопії та встановила показник на 10 тисяч. Збільшена поверхня так само залишалася гладеньким дзеркалом. Людські технології не дають змоги відполірувати щось так, аби навіть за тисячократного збільшення воно не мало вигляду місячної поверхні, подовбаної кратерами та заглибинами. Таким побачив обличчя найвродливішої велетки. Мандрівник Гулівер. Сто тисяч. скомандував підполковник. Те саме гладеньке дзеркало. Мільйон. Картина не змінилася. Десять мільйонів. За такої кратності збільшення на дисплеї вже мали б з'явитися макромолекули, але нічого. Те саме гладеньке дзеркало без найменших слідів нерівності й обробки поверхні. Воно жодним чином не відрізнялося від побаченого неозброєним оком. І далі збільшити кратність. Сидзи похитала головою. Це вже була межа електронної тунельної мікроскопії. Понад два століття тому Артур Кларк у своєму романі «Дві тисячі космічна одіссея» описав загадковий чорний моноліт, залишений на поверхні місяця якоюсь суперцивілізацією. Дослідник обмірив артефакт за допомогою звичайних приладів і визначив, що розміри грани і об'єкта відносяться один до одного, як один до чотирьох до дев'яти. У подальшому, хоч би якими довершеними точними приладами, Доступними на Землі робилися повторні вимірювання, співвідношення залишалося тим самим – 1 до 4 до 9, без найменших варіацій. Кларк називав це пасивною, але майже зрозумілою демонстрацією геометричної досконалості. Зараз людство заштовхнулося з ще більш зрозумілою демонстрацією технологічних переваг. «А чи існує взагалі абсолютно гладенька поверхня?» – вигукнула Сідзи. «Так», – відповів Дін'ї. Поверхня нейтронної зорі майже абсолютно гладенька. Але ж маса зонда відповідає масі звичайної речовини. Примітка. Устина всередині нейтронної зорі варіюється залежно від шарів. У атмосфері 106 грам на сантиметр кубічний. У внутрішньому ядрі 2,4 на 10 у 15 ступені грам на сантиметр кубічний. Він її подумав деякий час, розвернувся навколо і попросив. Зв'яжіться з бортовим комп'ютером Богомола та з'ясуйте, якими конкретно ділянками рука маніпулятора, захоплювала зонд. Командування флоту погодило запит, і за кілька десятків секунд бортовий комп'ютер тонкими червоними лазерними променями підсвітив місця контакту руки з краплиною. Сідзи спрямувала на один із пальців механічної руки мікроскоп зі збільшенням у 10 мільйонів разів і побачила лише бездоганну чисту поверхню дзеркала. «З якою силою Клишня тримала зонд?» – запитав підполковник. Відповідь надійшла швидко. Близько 200 кг на квадратний сантиметр. Гладеньку поверхню подряпати не складно, але міста механічна рука не залишала ані найменшого сліду на поверхні краплини. Дін'ї знову розвернувся на всі біч, відштовхнуся і проплив у дальній кут відсіку. Повернувся з геологічним молотком у руці, мабуть, залишеним учасником попередньої експедиції, який добував зразки порід астероїдів. І перш ніж хтось із сестриціс встиг перехопити його руку. Він їй щосили вгатив молотком по дзеркальній поверхні зонда. Почувся дзвін, чіткий і мелодійний, ніби він вдарив по пластині чистого співучого нефриту. Звук розлився лише його тілом, бо у вакуумі інші троє не могли нічого почути. Він її тиснув руків'я молотка в місце удару, сідзи миттю навела туди окуляр мікроскопа. Збільшення в 10 мільйонів разів не показало нічого, крім того самого чистого, абсолютно гладенького дзеркала. Він їй пожбурив молоток геть. Відвернувся від краплини і глибоко замислився. Очі трьох його супутників, як і очі мільйонів членів екіпажу флоту, невідривно стежили за ним. Усе, що нам залишається, робити припущення. Він її підняв очі. Молекули, речовини зонда розташовані так близько одна від одної, як гвардійці на військовому параді. Можна навіть сказати, що вони позлипалися або їх прибили до місця, тому навіть природний хаотичний рух молекул припинився. «Ось чому краплина підтримує температуру абсолютного нуля», – вигукнула Сідзи. Вона, як і колеги, зрозуміла сенс слів Дін'ї. За звичайних умов, відстані між ядрами атомів матерії доволі значні. Прикріпити їх одне до одного не простіше, ніж скріпити між собою Сонце та інші вісім планет за допомогою системи пасової передачі. Що за сила не таке здатна? Тільки одна – потужна ядерна взаємодія. Крис-візир Шолума – було видно, як чоло Дін'ї вкрилося краплями поту. Але ж це так само неможливо, як поцілити на місяць стрілою з лука. Так, а їм, як бачите, вдалося влучити. Сльоза Божої Матері, кажеш? Дін'ї гмикнув так холодно, що троє офіцерів затремтіли. Вони розуміли, про що говорить старий професор. Краплина зовсім не крихка і не схожа на сльозу. Навпаки, вона більш ніж у сотню разів міцніша за будь-який матеріал, що тільки існує в сонячній системі. Усе... В цьому світі порівняно з зондом таке само крихке й тонке, як звичайний папір. Краплина може без проблем на виліт прошити землю, мов куля, голову сиру, без найменшої шкоди для гладенької полірованої поверхні. То навіщо вона тут? запитав підполковник. Хто знає можливо, це справді посланець, який має передати людям щось нове, щось інше, відповів Дін'ї та раптом вказав поглядом на краплину. Що? А навіть якщо я тебе знищую. Що тобі з того? Після цих слів усі замовкли, і поки тріця офіцерів і мільйони людей на кораблях об'єднаної ескадри флоту намагалися зрозуміти значення останньої фрази, Дін'ї раптом пошепки додав. "Мершю, утікайте!» – він підняв руки і закрещав щасили. «Дурні діти, швидше втікайте звідси!» «Куди втікати?» – перелякано запитала Сідзи. За кілька секунд після вигуку Дін'ї підполковник також усе зрозумів і сам закричав. Флот, евакуюйте флот. Але запізно раптові перешкоди спотворили зображення, заглушили звук, і картина з борту богомола зникла з екранів на кораблях. Флот так і не почув останнього вигуку підполковника. На кінці хвоста краплини засяяв невеликий, але яскравий блакитний уреол, що освітив усе довкола синім. Він різко збільшувався, змінюючи колір синій, жовтий, нарешті, червоний. Склалося враження, що не краплина продукується світіння, а навпаки. Уреол пробурює собі шлях назовні. Яскравість Уреола також зменшувалася мірою збільшення розмірів, аж поки не сягнула двох діаметрів найширшої частини краплини. Тоді Уреол зник. Щойно його не стало, така сама маленька блакитна плямка знову виникла на кінці хвоста зонда, розширилася, забарвилася в різні кольори і згасла. Ці кола світла почали випромінюватися вже суцільним потоком. Два-три проходили весь свій життєвий цикл за секунду, від їхнього переміщення краплина почала прискорюватися і зрештою рухатися. Усі четверо учасників експедиції не мали шансу побачити виникнення другого ореолу, бо після появи першого миттєво випарувалися за надвисокої температури приблизно такої, як у ядрі сонця. Корпус Богомола засвітився яскраво-червоним, ніби в китайському паперовому ліхтарі щойно запалили свічку. Обшивка корабля почала опливати неначе віск. І за секунду богомол вибухнув зсередини. Бризки від розплавленого корпусу корабля розлетілися навсібіч у безодню космосу. Не лишилося жодного твердого уламка. Звістані тисячі кілометрів об'єднана ескадра флоту в найменших деталях спостерігала за трагедією богомола. Першою ідеєю був запуск зондом програми самознищення, екіпаж кораблів віддав шану загиблим товаришам і відчув глибоке розчарування. Далеко мирні наміри три соляріан підтвердилися. Але для того, що сталося далі, людство було зовсім не готове. Першу аномалію виявила комп'ютерна система моніторингу довколишнього простору кораблів флоту під час обробки зображень вибуху Богомола. Один із уламків корабля випадав зі зрозумілої картини моделювання вибуху. Більшість розплавлених деталей корпусу розліталися на всі біч із постійною швидкістю, і лише цей постійно прискорювався. Звичайно, тільки комп'ютеру було до снаги помітити відсутність логіки в русі крихітного уламка серед безлічі розсіяного сміття. Лише комп'ютер мав змогу миттєво співставити витягнуті з бази даних характеристики Богомола з реальними подіями та змоделювати розліт уламків після вибуху. Комп'ютер запропонував десятки можливих пояснень дивної поведінки цього фрагмента, але всі були дуже далекі від істини. Ані комп'ютера, ні люди не могли навіть подумати, що вибух знищив лише богомол із його екіпажем, а краплина залишилася неушкодженою. В цьому дивному уламкові система сповіщення про небезпеку бортових комп'ютерів кораблів флоту присвоїла третій рівень небезпеки. Хоча він, на відміну від інших, і прискорювався, проте прямував у кут формації та, за поточними розрахунками напрямку руху, мав пролетіти повз крайній корабель у строю, не завдавши шкоди навіть йому. Цей сигнал про наближення об'єкта третього рівня небезпеки потонув у безлічі повідомлень про небезпеку першого рівня, викликану вибухом Богомола. Але бортові комп'ютери повторно відзначили надзвичайно високе прискорення цього уламку, коли він пролетів уже 300 кілометрів від місця вибуху. Швидкість досягла третьої космічної та й далі зростала. Комп'ютер підвищив рівень небезпеки до другого, але все одно система була сконцентрована на захисті флоту від небезпечніших об'єктів. Уламок подолав близько 1500 км від епіцентру вибуху до кута формації приблизно за 50 секунд. На піддоті дострою кораблів його швидкість сягнула позначки у 31,7 км на секунду. Цієї миті, перебуваючи біля дальнього кута прямокутної формації за 160 км від крайнього корабля в ескадрі безмежного кордону, Уламок зробив миттєвий поворот на 30 градусів і, не знижуючи швидкості, попрямував до корабля. Коли уламок за дві секунди здолав відстань до судна, система сповіщення знизила рівень небезпеки з другого до третього, бо зробила припущення, що даний об'єкт не відноситься до матеріального світу, адже характер його руху порушує всі закони аеродинаміки. Без повільнення виконати такий різкий поворот на швидкості, що вдвічі перевищує космічну, приблизно дорівнює зіткненню на тій самій швидкості із залізною стіною. І якщо цей уламок має металеве осердя – Перевантаження, спричинене таким маневром, просто розплющить найміцніший сплав у фольгу завтовшки мікрон. Тож цей ламок може бути лише ілюзією, фантомом, привидом.